і засовувався на своїм стільці, і навіть засовувався на своє натренство. Коли б же вмів я прозирати будущину не тільки всього народу, а й кожного, передо всім усіх тих, ким оточував себе, в кому хотів мати опертя. Побачив би я тоді, як над могилою моєю пан Вировський видари булаву з рук мого сина нещасного. Та тоді розмахуючи булавою, Понищить усе найсвятіше, зроблене мною. Обреше мене і мій народ, Примилувшись до старшини продажної Обіцянками мобілітації всіх у шляхетство, Спробує відірвати Україну від Росії. У його вчене радця пан Немирич, Пускаючи в хід своє красномовство Аніганське, Вимальовуватиме перед задяненою в свитки посполитими райські видова свобод університеті, університетів, гімназій, друкарень. Нічого не пошкодує, аби тільки вернутися з пісних поліських земель на жирну полтавську чорноземлю. Чом не прислухався я до слів простосердного, вимудрого Мартина Пучкаря, полковника полтавського, який вже в чигирині мови Пролуговського, побачите, що з тої іскри за вогонь возмітиться. Чому ж те, що ми народжуємо, нас з'їдає? Як самиться павука, що починає жерти самця, не він береться її запліднювати, і жорстокася любов неминуче кінчається смертю того, хто кладе початок новому життю. Вгніздившись, мов, жирні воші на багатому ковнірі. Всі оті народжені мною виговські з'їдають мене. Жируть, мов, гусінь серед зеленого листя, мов, шашель, що забрався в дубовий креденс, мов, хробак, який розкошує в тілі вбитого героя. Не на жердиві захланні, роти, горлянки, бездонні провалля невсутимості. Виходило, що я оточував себе негідниками і всіляко відтручував народ, який мене визволичив. Чи вже воно так ведеться спокон віку, що народ завжди жертва зради? Споконвіку віку пишуться закони, які передбачають на жертопишекари зрадникам, але карають не тих, що треба. Головні зрадники сидять у палацах, і спихають гнів усе загальний на малих, часто нещасних людей, що опинилися в безвиході. Зрая посіпак, зрая, поклич пана Тетеря, сказав Євроговському втомлено. Може, хоч це й не буде тим хробаком, бо й не схожий нічим на Вуговських і немиричів. Високий, вродливий. Бровив розліт, як у мене, очі ясні, подстава горда, кинувся до мене, ледве стримуючи схлип, батьку, і я пустив сльозу, обіймаючи твого хрещеника, якого вже давно не бачив. Де ж це ти обрітався, любий хрещеник умій? Дивиться, як казав колись ще в до того прагнуть і на що здатні гармонія і роздор у світі, – мовив тетеря. Хвала хрещенику, садовлюючи од столу і наливаючи доброї міцної горілки козацької, – мовив я. Не марнував часу, хопив дещо з цього світу, скупого і неподільчого. Стратив тебе з дока давно вже, тепер тішуся, що здоров'я ти, та ще й у добрих гуморах, як бачу. Теперь я похвалив козацьку горілку, і це мені вельми припало до смаку, бо не примилювався мерщій до гетьмана. Розгладив вуса свого молодого, але досить густого й пещеного, став розповідати про свої літа навчань і мандрів великих, що навіть я міг би позаздрити, аби був молодший, навчався у мінську гунята суші який згодом став холмським біскупом. Учився добре, бо мав віцну пам'ять, а вже ж обоці в єзуїтів ведеться, мовляв, знає, скільки, скільки пам'ятає. Пан Гетьман мав науку єзуїтів та знає, як це вони притискають у пам'яті, прагнучи всіх твоїх вилучеників зробити, може, і філософами. З мене, мабуть, не зробили філософа хрещенику, сказав я йому. Ну і що таке філософ? Як каже Платон у п'ятій книзі держави, філософи – це ті, які люблять те, що знають. А є ще філодокси, які люблять те, про що мають свою думку. Я звик мати думку про те й про все, отож називаю себе філодоксом. Ну то гаральте. Як ученик з камінною пам'яттю, він Тетері від Якова Суші перейшов на подальше навчання до Пражмова, маєтності впливових панів пражмовських на Мазоші. Рекомендував його до них родак їхній, воєвода Мінський Гедеон Раєцький. В Пражмові заприятелював з Миколаєм Пражмовським, своїм однолітком, коли той мав їхати до Риму для своєї освіти. То взяв і Тетерю. Там близько зазнайомилися з королевичем Яном Казимиром. «Може й ти посланий до мене від королевича?» – подививався я. «Та де, пане Гетьмане? Мене відправлено з Ріву вже Нікого й не бачив із своїх покровителів. Був регентом канцелярії Гродського суду у Володимирі Волинському. Тоді перейшов на службу до братславського каштеляна Габріеля Стемпковського в Луцьку і став Аєнтон Рукодайним у його справах. Тепер забрав усі папери з Темпковського і прибіг сюди, бо ті папери можуть знадобитися для вилічення крил шляхетству. Ах, мій хрещенику, сказав я йому, що ти тої папери. Мама їх цілі пуздра.